Alhamdulillahi Rabbil Alemin Hussalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmaim Allah në falëndërojmë Vëtëm për ti ndim dhe falë e kërkojmë E ne e vazhdojmë dhe sonë të melejnë Allah Gjellewala me legjeratat E zakanshme Të radhës Me atë që shpesojnë Përfitojmë nga fjallë Allah Gjellewala Dhe udhëzimët e pegamberit Sallallahu alai sallam Kemi tërtuar gjatë Dhe me thanë muajeve të tër shanimby Kur'an-or. Dhe jemi munduar që përmes këtij shanimby të nderoj Allahu subhanehu ve teqabelt të marrim mësimet e duhura nga libri Allahu xhalleu ala. Ky libër që nuk përfundojnë asnjëherë mësimet dhe udhëzimet e tij. Gjithmonë sa harë që dikush përpjeket me dhënë shërim për këtë libër i mbet aty që vjen pas tij, me thënë e anë ndoshta dhe më shumë se kë, se çka thon ai para tij. A dhe asnjë boremi pa shtarshmë i udhëzimit, i frymëzimit, i mësimeve dhe i tëra asaj që duhet njeriu të ndonjë në ahirat. A ndaj ne mund të më çmë e ndryshu këndin nga i çasit me këtë libër, mirë po nuk mund të ndajmë nga ky libër kurrë. Po kjo është ajo që duhet ta kemi parasysh. Temat mund të ndrojnë, mund të ndryshojnë, për shembull çasja, nga shembuj, kemi fal kemi marr rrafimet, fillimisht nga rrafimet kemi marr, shembujt kronor mund të marrim pastaj flasim për biografinë pe e peiganberve ekstremal mirë po gjithmonë strumbullari ka sillet me ne dhe ku ne përfitojmë është fjalë Allahu xhallehu ala. Dhe Allah na rua që mos t'endohemi kurrë nga ky libër. Na bëhet në këtë dhunja udhëfyes, burim i mësimeve tona, i raporteve tona, drejtuës në varrin ton dhe ndërmesues ditën e takimit me Allahu xhallehu ala. E nga sot ka vendosur të fillojë një seri të re Por prop tek libr Allahu Xhelalu ala, nuk shkon larg nga ajo që kemi marr deri më tani. Por konsideroj se është ndoshta një zbërthim më praktik dhe një udhëzym edhe më i kapshëm për atë që kemi marr deri më tani. Do thotë, mund të jetë një rezultat i natyrshëm i mësimeve të mëharshme, rrefimeve dhe shembve kuranore. Andaj kërëmësojmë për rëfimet dhe shambujt, pëthuaj se kërë rukëtim në shpije të ashtë të kje ligerat. Dhe kënzrej se është një përshkallzim i natërshum, i ngritjes dhe përfitimit sa më të madhë nga fjole Allah Gjellewalë. Dhe të flasim për ligjet e Allah Gjellewalë dhe ndikimin e ty në një jetën tonë përdithshme. E për qëfar ligje dhe qëfar bëdhë fjallë këtë, e shërëm në shala pasaj në pikat vjusë. Të beru dhe ështër, Allah Gjellewal është kriusi i gjithësis dhe aj nuk ka nevoj për asë këndë. A ti nuk i duhet askush. Ndërsa gjdojnë që posa Allah Gjellewal është i kriuar dhe është rabë. Dhe gjdo kujt i duhet Allah Gjellewal është i kriuar dhe është rabë. Dhe gjdo kujt i duhet Allah Gjellewal është ta njoft Allahu xhallahu ala dhe kem nevojë që të kemi raporte të mira me ta. Mirpo Allahu xhallahu xhelalihu nga urgësia dhe detyria e tij ka bërë që raportet me Allahu xhallahu ala të ndërtohen mbi rregulla caktuara, mbi ligje caktuara. Dhe këto ligje janë konstante, janë stabile, pa ndryshmësi, do të thotë kurdo që i përdorot rregulla arrin tek Allahu xhallahu xhelalihu. Dhe e kundërta, Allahu xhallahu ala ka rregulla dhe ka ligje që mbi bazën e ty në aj i trajton ropët e ti do të tëtë nuk trajtohet asë kush nga ropët e laot mbi ndë një bazë tjetër përveç mbi bazën e këtune regulave nuk trajtohet për shkak të gjuhës e ti asë për shkak të gjyres e ti asë për shkak të afërsis me ndë një pejgamber apo larëksis nga këj pejgamber gjitha këtu e në të parëncishme të kalaj gja legjeda li hu të kalaj është të do të të të njohje e këtër regullave dhe veprimi jonë në përpuhë dhe me këtë regullë do të përcaktan trajtimin e Allah të ndajneve nda ne kemi shumë të dëmërzash me si kurse kërëme përmen që të njihemi se përshambull si na trajtonë Allah të ndajnë levala në, në aspektin e shumë atyre gjyrave që ne kemi nevoj për to përshambull kërë njëri ju të shëren që të ndryshan ka nevoj që Allah Gjallahu Ala dhe të tëtë me indihmu qëfar regullat janë ato që përcaktojnë trajtimin e Allah ndajtejnë në rafshin ndryshimet në rafshin e lidhjes me shkakur dhe pasojes e në shumë rafshet tjera ligjë i sprovës në bi qfar baza Allah e sprovën diken apo dhe në bi qfar baze e dënën diken e në bi qfar baze e shpërblën diken janë ligje, regullat që duhet me njoftë Pastaj për shemb, me çfarë bazosh problemin dikush, dhe si arrijësh për lirimin, ka ligj për këtë punë. Është këtyre rregullave. Është shumë e të vërtetë që ligji i hutzimit, ligji i devijimit, gjithë ato kanë ligje që nuk ndryshojnë. Donë e dim pse ka uzu, e dim se ka deviju. S'ka këtu asgjë me hatër apo me nat, absolutisht, ka rregulla, ka disiplinë që Allahu jëron mbi bazën e kësaj vepronte qoftë tepërt e tjetër. E andaj si me njofë të regula, rëndësije këtë regullave, si ndanë këtë regula, që këna përket neve, që ka fitojme një nga këtu, e shumë tjera, janë nga pytje që do të mundur më sonë të me idhënë përgjigje, inshallah, bërnila, dhe me këtë me hapë këtë cikë, këtë gjiratash, sot ka thonë zhote Gjellewala, inshallah, me vazhdo nga se ka shumë regula, dhe gjitha këto nga perspektivea fjale se Allah Gjellewala, asë një pers Çfarë thot Allahu xha llo wala. Andaj do të shërbëhemi me fjalët e Allahut për të njohur ligjet e Allahut e përmbysëme me njohëft Allahu xha llo wala. Ky është udhimi jon. Nga këtu po fillojmë e Allahu xha llo wala din kuen kuen barojmë. Andaj fillimisht të ndërlozem. Ne mund të thuajm gjithfaqë këtu mund të thuajm si rregulla. Ne mund të thuajm ato si ligje. Allahu xha llo wala i tha sunan. Përëndaj, terminëgjia shëriatike, fetare e Koranit për këtë tërsi regulat është, sunen. Allah të thëtë në Koran, felen të gjitha li sunnet illahi të hvila, valen të gjitha li sunnet illahi të bëdila. Ti nuk dhe gjeshë asese huqje në liqët Allahot. Ato së që huqin kur, gjithë mund në godasin, subhanallah, që në qëllim në duherë, s'ka huqje, absolutishtë. Allah u garanton se me këto ligje kur s'ja si huqë, kur të huqë, është mështë me huqë, në s'ka shmongje nga qëllime, gjithë dhe qëllime që sënën, duke i përdor ligje dhe Allah, kime godit në epiqanët i, u felen të gjithë dhe lisunet ilahi të huqë, s'ka huqë dhe, dhe nuk ka shmongje, u alen të gjithë dhe lisunet ilahi të bedila dhe gjithashtu në këto ligje nuk do të gjeshë po e përkthej me gjithë lirë standarde dyfishta. Vlen për gjithë nej. S'ka të bëj dil. Nuk ka përshëmë ndryshim për këtë gjenerat vlen e për atë nuk vlen. Për kët ja ja, absolutisht. Për çdo që vlen, gjithmonë vlen, janë konstante të pandryshme. Sikurse do të flasim tek veçoritë këtyre në ligje babta. Dhe shumë rëndë të kuragjoj alëu në nxit në stimulant që ti përdorim këto ligje për ta përmirësuar jetën tonë, për ta njohur jetën tonë dhe për shumë arsujet tira sikurse, inshallah, në kuadrët e kësa ligjërat e kinamajit rejtu, inshallah. Allah Gjellera thot, këtë khalet min kablikum, sunen fesiru fil ardhë, kanë pas këto regula janë zbatu edhe mbi popuj para jush, shetetin e për tokë dhe sheni si janë zbatu këto regula. Dhe thot, janë të pandrish ushme nga dhe me elsan dhe indi në gjykimi të fëtën. E pësë nga duen këto dhe së nga duen këto, pas taj d Çeta që do më e përmend është për kufizimi çeria tek i këtu rregulla, ne kuptom çka janë. Po si më i përkufizu, si më kuptu për çka bëhet fjalë ka shumë përkufizime. Do më sot drejt ndërozën fillim të kësaj ngjyrat u ha them në gjë mbërëndsi shumë më tepër. Kjo temë është drejtuar në nivele nga më të ndryshme. Nga nivelet, domthonë, e rëndomta që çdo kush e kupton dhe niveli i mitelor të akademike shkencore vërtet kuptueshme. Ës temë që ka material aq boll shumë, aq për derën kuptim pozitiv, do të thonë të madh, saqë më vërtet ka pas mundësi çdo kush me u ços nga këndët e e tij. Çdo shkenc merr nga Biblija, sikur se kemë më e saktuar. Ka dije që njerëzit e kanë marrë e që nuk i kanë marrë si këtu në ligjet e Allahut xhallahu te laghera o. Pa është tema e Gjonavës. Andaj e munduar që me e thjeshtsu Ska i shmëresht Me gjithat ka pika Me gjithat ka ndarje Që nështë ta kërkujmë pak koncentrim Po besoj që inshallah do tjetë në dobine të gjithve Andaj përkufizimi Që kam e kuptupe këta vërë Nga përkufizimet Më të thjeshta, më të kapshme është djetarët ka në thënë se Sunen që Allah fletë për të Për i fëtham ligje, regula është mënyra të cilën e pordor Allahu xhalla uala në trajtimin e robëve ti, uh, të tij. Varrsisht nga sjellja e robëve, varrsisht nga ë veprat e robëve dhe varrsisht nga përputhja e robëve me atë që Allah ka kërkuar prej tyre. Do thot, rob, mafiu al de tyne me veprat e tyne, me çndrimet e tyne, me sjelljen e tyne e tyne përcaktojnë si koh mosil Allahu me ta. Kjo është e madhe apo kjo është rahmet i mëdha e Allahut dhe lavala prandaj ti kimi përcaktu si po don Allahu me kon me ty me rregulla zgjedh po don kët po don kët po don ti kimi përzgjedh apo don mshirë apo dënim apo don falje apo ndëshkim ti kimi përzgjedh prandaj Allahu ka thënë unia po robën tim sikur më paramendon mua robim e kjo është kja ndaj, e që rregulla prandaj ligjet e Allahut dhe lavala që flasin për te jam Ato që e përcaktojnë mënyrën si komë trajtuu ty Allahu, po jo në bazë të vendimit ti, të tij të njëanshëm, po në bazë të veprimit të thën. Veprimet, sjellja si jote do të përcakton si komë kon Allahu xhallahu ala me ty. Dhe kjo është e madhe. Dhe kjo është ndër i madh, dhe kjo është mundësia më e madhe mami njëu këtë ligjë që ne të fitojm atë që kem dëshir, që natmull Allah xhallahu ala neve me na me na, na trajtojmë. Andaj, këtu ligje, këtu regula, këtu sunen, të ndërlozër, janë një tërsimësimesh dhe uzimesh, do të tësërat, realisht, e reguluin dhe e sistemuin dhe e organizuin gjithë këtë kosmas. Nuk dëli ashtë a këti azjë. Krejt krimtari, Allah gjëllewala, e gjërë, pakufishme, këtu përfshjeta për. Po njësë këna mund që ketë mi marë, pa dyshim, mi përdo të flasë, dalë nga dalë, me qëka këna mu marë në Inshallah të. Pika 2 që duhet me përmend pas njohjes së rregullave dhe tipër kufizime të ndrozur këto rregulla dietat i kanë dhënë formë ndryshme, kanë dorë të shumë ta varësish nga janë ços. Ndarje këtu është ndarje, ashtu është ndarje, ndarje ndryshme. Mirpo unë dua të shërbim me një ndarje të përgjithshme dhe e thjeshtë. Ju e rënom. Ço nuk është e vështirë të kuptohet. Liqita Allahu jalle wala thasht, këto ligjë po do zbërtoj nda në format të ndryshme. Mirë pa, ndoshtë ndarje për gjithshme, mund të nësilë në dy ndarje kryesore. Ligje të Allah gjëllevalet të kësaj natyre janë dy loje. Ligje natyrore dhe ligje shoqërore. Do thot, ligje që kanë të bëjnë me natyren që në rëthan dhe ligje që kanë të bëjnë me individin dhe shoqërin e që kanë dëllim shumë nga ato natyrore afëtë. Prandaj, ë uh, ligjet e Allah xhallahu ala natyrora, edhe ligjet e Allah xhallahu ala, domethën shoqërora. Allah xhallahu ala thot, "Ma tera fi khalq al-Rahmani min tafawut." Në surën El-Mulk al Allah xhallahu ala thot, "Nuk do të gjesh ti, domethën, çarje uh, e as çrregullim në atë që Allahu ka krijuar. Ka disiplinë, ka rregulla edhe në aspektin natyror, por edhe në aspektin Shushrur, Allah Gjellewala thot, ahsën e kulleshejn khalqa, gjitha gjitha që Allah o ka kriuar e ka përsusur, pasaj Allah Gjellewala gjitha shdot, dhe thot në ajete tira përmen, se, ledhi aatha kulleshejn khalqahu, thumme heda, aj që gjitha kriese jadha formule vetë, dhe pasaj e u dhe zajtë vepran bi bazën e regullave të saktuarat. Andaj gjitha këtuja për nukullu se, edhe në aspektin naturor po edhe në aspektin shoqëror ka regula që Zotë Gjellewala ambibazet t'une ka përcaktuar zhvillimin e jetës dhe rjedha që kanë të bëjnë me, me jetën e fërën Prandaj të ndërozër për mes ligjive të allaut naturore këtë këtu të rëfillu i ndarjet e rëndësishma për për mes ligjive të allaut naturore njëri u e së ndanë dunionë Allahu ka përsahtu regula dhe ligja Njeri u i nje këto ligja dhe bëtë zotëru i kësaj gjithësi jepëtën Apo A është njeri uaj që Allahu i a ka në nështru detin Po Mirë po nuk i është në nështru detin i një që është dënaj vetë Po mi bazë në regula Pra ndaj nëse për shambull Don me lundru në det Me mjet tjetër pas anijes Me regula tira nuk mundësh Funduosësh Apo do të thotë nuk jeti pronari i detit, por të është dhënë mundësia me e shfrytzuu detin mbi bazën e rregullave. Do të shkëndart i kanë njoftu rregulla dhe mbi bazën e rregullave lundrojnë dhe përdorin detin. Gjithë ajri është krijuar se Allahu xhën lewala. Nuk kemi pas deri von qasjen të. Jo pse s'ka pas mundsi, por rregull se kemi njoft. Apo a ka pas mundsi deri me fluturim me avion për a 2000 vjetve? Mundësia ka qenë mundësia. Po. Ka pas mundsi. Me i po njëri se ka ditë regullë të njëri se ka zbulu. Andaj u vonu njëri, mundësia ka qenë gjithmonë. Allahu Gjellewale, natyria ka mundësu njëriut të gjitha me i pasë në dispozision. Mirë po, këmë varët nga vonese e njëriut në zbulim në regullët. Regullët ka me përsahtu kohën kërti ki me shvizu. Pra ndaj, bi bazë në regullave dhe ligjeve, njëriu e shvizan natyri në të tënë e ka njoft këtë kombinim kimik bi bazën e këti, këtë e kombinat me këtë delë kjo, këtë regullë është e ndryshën nuk delë kërë apo, andaj, këtë regullat nuk ndryshojnë apë, dhe kjo është një metje ja Allah gjallë leo alë të ndërëzërën paramedeni për shambullë, mësë me funksionu kjo me kënë kas me kënë kas për shambullë, nëse Araplani Vitoran Prishtin, Stambal Rregullat e fluturimit shkencore kërkojnë për shembull një përshkodet të caktuar. Do të thotë rregulla nuk vlen kur arrësoni fluturën Prishtinë, për shembull Berlin, apo s'funksionon. Sikë shpoton sikush me më paraplan, por për çdo udhim duhet ekstra shkencë, duhet ekstra zbulim. Sa është që mundim, apo Allahu ka më ncusuar një rregull që kanë zbuluar që nuk kuptan lëndrimin në ajrë dhe e vlinë ku do që cka ishë ku do që ka ajrë, vlinë kja kjo është një metja logja levala a po, kjo, kjo kompaktci e regullit pasaj edhe që është e, uhtimit në det, edhe uhtimit në në, në, në, në në toke, kësë më ratë a janë regullat kimike të njëta ato që i mësunë, ata në kin a ata në Kosovë e ata në Amerikë, njëta i njëta përbërje, pse? Jo, përshka këse njeri ka ju... Jo, jo. Regull është një, e ke zbëllu, këna që ditonë me të aptë. Kjo është mirësia Allah Gjallëvada. Pra ndaj njeri ju, për mes regullove ta Allahot natyruore, ligjeve natyruore, Allahot ja mundësën me e sundu natyruën, dhe këtë e ka të mundëshme, dhe me përfitu prej saj. Përshambull, njeri shkan e krynë, përmëllën njeri përshambull, ka së du me kësi në Gjermoni ose në Zvicër ose në Amerik. Edhe atje ka mësu se kështu bëhet aprimi. Apo për shembull dhaj, padyshim përvojën e aprimit të kakrimit mbi, mbi një shtati vënë. Po kur dikon e, e ka e ka ofruar për shembull quftë në mëlçi, quftë në lukth, qun çfarë doli organik sa këtu. Apo ai ka marr përvojë ku mbi një amerikan, mbi një gjerman, mbi një francez nuk e bëran si. Dhe tash vjen për shembull dhe shkon në kanë Riad ose shkon Peking, kthehen vend vet, vjen Kosov, do më operu, zvinë rregullën. A komo si këto më ndo? Pse këta janë tjetër popull, këta duhet më prindryshë për skok këta. E mson kret njerëzën njëjtë aftë. Prandaj kjo është mirësia e Allahut dhe valla, e një rregullin e zbaton. Të ndëshrohet ajo që Allah e ka krijuar dhe të mundëson Allahu me përfituam. Për. Këtu në rregullat e Allahut natyrore dhe kjo është mirësia e Allahut xhallali hu dhe rregullat e Allahut shoqërore e këto janë pak më ndryshaftë. Këto janë njohja e rregullave caktuara të cilat të mësojnë si Allahu Jellaluhu i trajton njerëzit dhe shoqërit, qofshin individa apo qofshin grupe njerëzish. Të ndrozem me shumë dyve se këto në hyrje pak ngarkuar, amir, pa nëndimun, pe i shumë, të ngarkuara mirë por na ndihmojnë tani me ulërupe shumë çështjeve të ardhme inshallah. Këto dy grupe rregullash nuk kanë konflikt njëra me rregullat absolute. Si janë? Këtu dy grupe rregullash të nderojnë asër nga një aspekt, nga një aspekt e kanë një fillim dhe nga një aspekt e kanë një mbarim. Ç'është ajo? Ai ai rregullit përgjithshëm, edhe rregullat ligjet natyrore, por edhe ligjet shoqërore, të gjitha i ka kriju kush? Allahu xhalleu ala. Dhe të gjitha e kanë një qëllim nuk janë të shpëndara të gjitha i shërben një qëllimi kujtë Allahot a i ka kryuar dhe të kaj këthehen njëri ju të gjitha rrug që i ndjek edhe të ligjeve shëqërore edhe të ligjeve natërure të gjitha këtu nëse i njekë si duhet ku e shpjen të ka Allahot e bare kët, halë, të halë, të. Nuk, ka, nuk ka dalim mirë po në aspekt të funksionimit ka dalime që një duhet me një uftatë dhe kjo ju jeta ndihmon pastaj edhe me kuptuar rëndësinë e madhe nga një aspekt të temës që po flasim për ta. Disa qol dallime, thëm ka ligje natyrore dhe ligje shoqërore ato. Ne do të klasojmë inshallah të arën për ligjet shoqërore. Ne këtu janë të interesojnë. Ato natyrore i mësoni ju nëpër shkollat edhe vetimet e juaja, shkencën e mësoni. Dhe duhet mësu nga sektojnë ligjet e Allahut, la wala. Vale, Ai ka mësu këtë ligj në fizike, në kimije, në biologije, në lojet e tjera të, të shkenca. Në i për një nga Koran të marim, ligjet që veprojnë në bi individin dhe shoqrinë, dhe në bi bazë në ty në Allahu Gjallewala i trajtojnë njerëzit në tokë. Irë po, a kanë dalime? Që kanë i dalime sajnë interesantë? Ligjet e Allahot në të rore, karakteristik e ty në është në të rore karakteristik e tyne është ndërru lëzër është sa ato veprojnë në bëj bazën e një laj detyrimi dhe veprimit me njëherëshëm për shemë Allah Allahu ka bër legjë që uji vljanë në një që në një që në gratë të të cjës a regull e Allahu të kjo poshta të arrin uji 100 gradësh të të a mundesh më anal vlimin e tij nuk mundesh ta deturon çfarë ka mënduar e a mundesh më vonu ani ka ka ard 100 gradë po le do më pas 15 e s'ka mundsi më do më i heraftë a kupton që ty eligjita e natyrës do të cilësohen me veprim të mënjëhershëm dhe bibosi është një lloj detyrimi s'ka zgjidhje aftë ndërsoa ligjet e natyrës qoq nore që për të pëflasin, këto janë pak ma fleksibile. Apo. Në më thonë, këto veprojnë, gjithësësi ndodhe, gjithësësi a i leqë ka mu zbatu. Mirë, pa, nuk e ka karakterën e deturimit të me njëherëshëm. Karakterizuar me afatizim. Karakterizuar me afatizim. Apo, pashamull, njëri ju një një, si të bëngjinojnë, a vëllën dënimi, ja afë. Ah, këtë ato, do nuk, nuk vlan këtu me largë. Ktu e mrin 100°C, po ma von vlan, për shembull. Ama kur mosmësose nuk vlan. Ja, kam blu gjithsesi vlan. Gjithsesi vlan. Mirë, po kuën e vlimet e për të këna Allah xhallahu ala. E këto është interesante ato bot. Këto janë të menjëhershme dhe janë të detyrushme. Edhe këtyë janë të detyrushme, po kanë karakter pak më, shum, më kë ratë, të avancuar, më fleksibele dhe kjo ka sqëbimin e vet pse ato janë këtu. E dytat të dërzoza sona në një mënë, këme njohë këtë, vëllaj njohë ja shumë gjëramë në do njohë mëtën. E dyta, dalimit, të këlligjit e Allah të natyrore, do në shk ato shkenca, atje nuk kërkohet shpeshë herë kombinimi i faktore caktuar për rezultat caktumë, për shambullë, po këthejme për të, të këvlimi i ujtë, ma thjeshtë. Allah u ka përcaktu se ujtë ka me vëllu në qëngratë sësë, A ki nzi atau ima zjarr, a me rrym, a me pelat, a me s'kam so rësi. A kam so rësi s'kam rësi rreth ova të tjera. A ki nzi për shkakun kufe, a ki nzi ntaz, s'kam so rësi që puna vjen. Më rësi kam rishkja, do të thonë janë të cilcuara me thjeshtësi, apo një faktor dikon dhe vjen zdotëm. Te këto natyrore, këto që s'norë në kokëto, janë më të komplikuar ata, janë më komplekse. Përshamull, këllat gjerë nevala, përsa këtan, regula për meri dimeni qëllim të saktuarë. Nuk kënë aksu tjeshta përshamull, ne thejme, pëse pësad muslimat njën këtë gjendje, pëse ata në bojnë gjunahe. Ja, sështu ka tjeshta. Apo? Ja, kështu nuk bëtë analizat, në bazën e reglën, ja. ja. Përshamull, në muslimat me përparu duhet me, me konë dhe e latë devatë shumë, ja, sështu kështu. Nënë. Kësi thjesësie nuk pranojnë ligjet e allatë naturore. Kërkujnë pak ma të për ligjet e allatë shoshënore. Kërkujnë pak ma të për faktorat. Do të me kënkja dhe me kënkja kështu me allatë. Përëndaj, me, me me standardin e regullave naturore, pegamberi sasën në hodë kështu. Me standardin e regullave shoshënore, a i hubë në hodë. Pa ndalimin? Dëmëhon, regullat shoshënore janë një dyntal i mëkuqt të, të thon pse ama kurt analizosh duhet një varg faktor, jo bosh të thjesht. Apo për shembull me shumë thjesësi kaë japim japim përfundimet tona rreth një ngjarje. Nuk o ka këtë thjesht, nuk, o që shtu. A, o, Andaj, nuk o ka bosh si kështu. A e kuptuat? Prandaj nuk ka këtë thjesht historia ndërzimit. Këta kanë qenë të ndëshruar këta gjëra. Po, këtë nuk e kuptim përse më po, po kur vesh me zbatuar në praktik nuk go bosh të thjeshta, po. Ne shuim pësat përshamull që apo, Allahu Gjallavala mundëson zhvillim njerët që nuk besojnë te. E nuk mundëson zhvillim njerët që falen për te. E pëse mërë kjo, e që kjo është dirësionat. Që kjo është dirësionat. Për me kuftu se rëjtë, ligjit e Allahët natëruore janë pak ma ma komplekse, apo ma shumë faktorë duhet më përbë për me onë, nuk jam bash ashtu në shta në mërë individuale me vepru si kurse Ligjit e allatë natyrure Dëmonë, tëk ligjit e allatë natyrure Vëpranë faktur në mjërë individuale Në dërso tëk ligjit e allatë sëqërure Nuk vëpranë mjërë individuale Kërkuet bashkëpunim i disa fakturve Për martek rezultati Pa kënë gjeshur, pa në që Allah kuptuot, të bë E treta, pe edalime që A shmërëncimi kuptu Pe infilem këtë pun me pasë qartjo të Dëmonës është se Të dy lojët e ligjeve, edhe ligjët e Allah të natyrore, edhe ligjët e Allah të gjënë leola shëqore, të dyjat cilësuhën me disa cilësi. Pejtynë është do mëzëshmëria e zbatimin, gjëllësyshë, s'ka qara. Bëne këtë kombinimë, me këtë që këtë delë, s'ka tjetër, në e thamë, nuk mund e thamë. A ne të dyjatë garantojnë rezultatë, mirë po nështë. Ligjet e Allahut naturore, ndodh me u thynë ndë njëhera. A po, ndodh me u thynë njëherë. Për shemë, Allahut e ka bërë zgjarën me digë. Ku dënë botë që të dorën të digë. Edhe zgjarë i Kinesëve, edhe Japanve, edhe Amerikanve, edhe Shqiptave. Kajt zgjarën, ndonja digë allo. Ska zgjarë, dujku me hajë, kanë zburën zgjarë që zgjë digë. Ska kështu. Mirë, po, a kanë ndodh dë njëherë zgjarën mos me digë. A kanë Ligjë i Allahot naturur është që duhet dy qifte më bo bashk burë dhe gru me pas fëmi. Këlligja natë është lojë njerëzorë shtot në bëj bazën e qiftëzimit. Duhet dy qifte bo në bashk dhe shtot lojë njerëzorë. Qështot? Regull. A ka pas për e ashtim? Po. Ademi Alisson, Hawaja, Isa Alisson, ka pas për e ashtim. Ka pas për e ashtim. E kështu me ratë. Ligjët Allahot kërë së ka nërshimë apsëllëtisht nuk munësh me gjithë një shembul në histori e asë në Kuran asë kun se Allahu ka thënë se kjo shëqëri që bëmë bon kështu këtu ka mërë e aja ka uqë ka abdikënë, s'ka kështu ma dje, të nërëzër Allahu gjallë gjallaluhu e fënë ligjin naturor për të realizu ligjin shëqënërë a thënë, e kuptu Jo e këndërta E thënë ligjin naturor Për të realizu ligjin shështënur Për shambu Allah o thënë kuran Inna lenensuru Rusulena Na kena me indihmu pejgamberve ton Ligj Ka garantu se ka me indihmu Dhe kërë regull Karan dash me kan Me zjarën kërë shudh Ibrahimi alesan Ligjë Allah o të naturor do të me digë i gjellat shoshnur dohet me ndihmu qëla janëru kun i bërë dhe në vësalama vazjarë bon i ftof tashtër aski me digë nga se dohet mu zbatu ligjit jetër atën pra ndaj Allah u gjellë leo ala atën dhe zërë nëherë kuraj e me këtë kuranse, edhe ligjili fizikë e ndranë po jo gjithë mëhon apo kur ti i përkushtua në ligjit të i shoshnur afën pra ndaj kur mund dëtë nuk shkon hëqë që është do koftë të kjo është premtim, hynohen nga gjithat, ma dje dhe me, fyrje, ndoshta, të ndonjë regulli, me ndonjë intervenim të jeshë zakon shumë hynohen, po me gjithat, regulli shështënur ka muzbat uahen, ka komendurë, dhe këto këna me patë të këshambu që këna me imarë, këshambu të koronit, jo shambu të koronit të dërësit, po nga ligjet, e shenë se, të më honë, sa është stabil, sa është i qëndrushëm ligja lao gjenë lëvla shëshënur, a që ka thonë, ka me ndohë dhe pëtë. Këtu e ndy sapejt dalime, për. ndërsa, në pikën ruzit do të lasë për rëndësine e kësojtime. Edhepse, kaj që ka thash, u bojë qasë, sa është rëndësishme, mirë po, një avlen me edasi, si pikë, nga se janë dy pika kryesore, që do të përbillim kët kytja radhës dhe e fundit është që ka presim nga nga këto derse. Shë do tati, ku sënim nga memri me që cik e legjera të është, do të vasërë inshallë, në pjesën e fundit të kësaj temat. Se përkaj të rëndësist të ndërodhër është se, njohja e ligjive të Allahu, të është po flasë shoqnore, po adhe natërorë, këto të dyja bashkë, po në veç anëti, shoqnore përshka po flasëm në, është kër فرض دوات ما نيوته ان الله جل وعلا قال خات من قبلكم سنن فاسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين الله وثت يا مزبطوا على تو ليجه اد به هرر مبي بوبيتير فاسيروا مرني اوث ثاني الاردن فانظروا ايش كان الاردن jo të gjithë e kemi uren njejti një kushma shumë një kushma pak po në përgjësi është obligin fëtar që ne si shëshri me njohë këto legja tëmë dhe është ditashtot imperativ kohor së nuk më nëshë që shkime pa këto regula që shkime ecë e këse më rrë e dyta rëndësia e kësaj teme të ndërnë dhe dhe dhe denë pa edhe tek një pikë që tëre aja është njohja e të kaluarës analiza e të tashmës dhe përashikimi të ardhëmës. Të tri kohërat janë të kuzuara me këto ligje tëmë. Nuk e nje historinë, nëse nuk e nje këto ligje. Absolutishtë. Historia pa këto ligje është prallë. Të regjim, prallë nuk e gjithë morranë, nuk e në vërtetë. E vë prallë me disponu diken, nuk e katu diku diqka, me afi kurreshtjen, apo me, me informu me diqka. Këtë qëtu, po, mirët po, historia në më thonë që tjetë një frimëzim për njerët njësim për ta, nuk bët pas në kodër të një gjithë, absolutisht s'ka mundësia po andaj ata popu që historin e mësojnë pa i njoft ligjet e fiturës dhe humbes ata korë s'ka me fituar gjithë kam e përësit njëti ndërës ata ata ngellim, së në japë së në japë projim në ekorë popu që kanë përfitur nga historia kanë kalu në klasën e 2, e në 3, e kanë diplomua. Andaj, aja që në mësën me e kalu tesën e historisë, është këllegjë. Me një uftë tashmë, me analizu, me kuptu që ka pëndodhë, rëthanat, pse pëndodhë, varët nga qëto ligje. Sa i një, vëllaj, sakt kimi aqënur pse pëndodhë. Nuk i një, ka me qenë hamendje. Ka me qenë, të mëhon, një fjal e kotë, një provë mos pëja qëllaj Mirë po, edhe e ardhmja. Ka hina të shku. Çka komendov? Apo nuk është kjo parashikim i Gajbit? Jo, në asnjë rast për Gajb, atë është edhe një llaç ndaj ulave. Mirë po, a ka vendos Allahu rregulla mbi bazën e së të diet çka ndodh, po diçka po? E petyhni këtapt? Qiç po din për kohën parashikimi i motit. Ai dron, të vërtet, të voret mbi sakcistat i çeqyr. Sakcis, Mirë po, mbi çka e di ata se po bën shi? Ka rregulla. E shëni një, një shenjë, e shaqët dhe të, të kejë me këntu se po vinë rrët nërman edhe ne në kësut, mi bazën e regullave për të aktuim, kjo është shëqri me këtë mentalitet, me këtë mërë cilës, me këtë ka për shkanë, a këna mi qilë sytë, a mi mësilë kë... e qëtë regullë edhe si individ, vallaj vetën të unë e te gjykanë, unë e si individ për shambot, me qëtë një qëtë pësilë me qëtë menë që i kamëne a kam këtë ka të zë gëçtu e ardhmja e jote e familjes tone e shoqisë sonë çitoj ashta pa dal detaje pa koftirës ose thal abstrakte po vallai keni më u çudit soni precize këtyn e caktuar në Koran ata veç ti çu po dan Allahu ta ka përpunën ti valla ti apo do ti apo do veç çikaj ti apo do ti nëse do kletiki klet për ty veç ti çu po dan ata ki mu bin ti dhe oni na fajtori kryesor kur gjo te ata me qëto ligje. E treta, me këto ligje kuptojmë një regull të malë njëtë, se gjdo gjë koqmim. Kërë regull të mësën se gjithë shkafi koqmim, dhe sa e koqmimin, dhe qështë e pa guqmimin atëm. Do me thonë, kërë regull të mësën, nuk kanë dë një dadihava, falë, e na fatë kjecështë, apo shumicin e gjërave i perceptojmë falës. Do me thonë, Nuk i merse bepet, nuk i këtë, e merk e pret mar kjo. Mos më ma fal Zotjam. Jo ti ke më kuptuar me këtë rregull se s'ka falje. Ja. Nuk ka fal. Kur jo s'ka fal. Çë nga momenti dloi dëruar dhe më vete nga. Çë nga momenti kur Allah u cakton me u zënë mitrin e nënës e derë sot është vore që më paguaj më maftën. S'ka pas më. Vetë Dikush e pagun qmimin e denimit, e dikush e pagun qmimin e fitimit. Kjo dalimi, athen, e poho, e kumptove, për shambull, dikush ka pas me kryj një dhe tyrë, se ka kryj, denot, që kjojrë qmimi i punës, që se ke bo, dikush e bënë punën dhe shpoblijet, që kjojrë qmimi që ke bo, e kumptove, të duro është, a, qmim, po të duhet kanë qmim, pra ndaj këtu ligje të imsojnë qmimin e gjerave çmimin e veprave, çmimin e suksesit, çmimin e arritjes e kupton, e kupton sikurse ka thënë pejgamberi sa selam, esh dunasibala an anbiya, mos provuat jan pejgamberat, ata e paguan çmimin më ngrit, ma shumë, te rregulli, te ligji i spruka me mësukat, apo e kupton, sa mënalt frynëra më fort, mos e shedit, apo domun grid, më shumë frynë, domos me truqera, rëndër në nën ku dr mos dil çash, çmëmo kjo, apo domë me paguas më don Gjithçka kjo ka çmim atë. Do të thotë nga ë msimet ose ndonjëherë çet nëpër rrecin e këto temave që po mësojmë do të mësojmë për të arse njohja këtyre ligjeve nuk është thjesht veç aftësi dhe shkallësi për të njohur gjëra, jo, ja, sëpër është, është ibadat. Dhe përmes këtyre ligjeve realizohet një nga ibadetet më të mëdha që Allahu më shumë dëton ajo është meditimi. Mëllaj, ki mësun meditu me ta ushizam madhënim dhe Allah të moqë ditë, me ligjit e Allah gjellëvalet, me vojba datë, Allah unë të barëke vëtala, dhe më të uksu besimi dhe bindja në Allah gjellëvalet, për mes këtëre linjëve. Dhe gjithashtot, aja që e që disshash në fund, rëndësine këtë time është do të tëtë, me këtë mësime organizuat jeta, sistemuat, apo futesh në disciplinë, në dërso, pa këtë më më beter një kaos i shkapordherur i paorganizuar në 20 vjet sillesh edhe vjen pikën e njëjtë apo apo që kjo është dallimi mes jetës me këto mësime dhe mes jetës pa pa këto mësime, ha kuptova? Me këto mësime e din këtu po nisesh edhe tani këtu, po pres më shku. Pa këto mësime, domon më më provon edhe eces opaft pas 20 vjetë e ke të njëjtin Ramazan. Pas 20 vjetë po e ke të njëjtin problem të shti vendas, a do me dal nga kaosi në disiplin dhe regull, a do me met në kaos, mirë për këto ligje, këto regulla, janë mundësi e mundëshme, ma dje, janë e vetën e mundësi që përmesy në del nga kaosi në organizim, në sistemim, në disiplin, se kurse, kanë përfitur popit e tjerë nga disa për ligjeve dhe të shkërë një që farë disiplin dhe ka, vo? Mos më nëmë për shembull se popujt e perëndimit këtë zhvillim e kanë arritë, për shembull, ë ë në mënyrë dbardhë. A provojmë na, për shembull, 20-të? Jo, ata s'kan provu. Jo, ata din saksë që kanë ata kanë provu më herët çuçi bien me këngëç. E kanë pasur. Nëse nuk zbatohet kur rregull, nuk zbatohet kur rregull, nuk ka më paso. Prandaj edhe janë sistemu praç, sa janë zbatu regullat në ligjët e Allah Gjellula shoqërora, për asë nuk posbaton ka vojtje dhe ka të kënjëzit probleme dhe kaos thën. dhe për fund të nërdojzër frytet e këti cikli kësaj sërije në fund, ose, jo vëqë në fund në të për të një marë fundin, po gjatë këtyre ligjërata thën. këto ligjërata në jepin nektarin që e ushen zemrë Ne jepin udhëzimin që i qëllësyt. Në qëfar aspektem? E para të ndrëzërë. Rezultati më imadhë dhe më fisnik dhe më kryesor i krejt të mësime edhe ni qenë në qofshin edhe dhe dhejtë në qofshin, së mërënësitë sa janë. Rezultati më kryesorës është, është rruga e vetë me vana, me njoftë Allah në gjëllë levala. Me qëto ligje e një emë në Allah në el-Hakim i orti. Me këtu ligje e nje, em nëdë el-alim, i gjithdishme. Me këtu ligje e nje, drejci në Allahu Gjellewala. Sa është i drejtë. E kuptan, ti e dinë se Allahu zë bënë pa drejci. Në përgjithshum, këto ligje kanë me të bindëse për nimeo që shtovë. E kështë më radhë. Të gjitha emet Allahot, të gjitha cëtit Allah Gjellewala. Realisht, punojnë në bëzën e që njëmë e ligjeve Allahot. Qështë të dhe? Ashtë Allahu Gjell Ajë që falë, po, fali e ti, nbi qëfar regulli vepranë, nbi qëto regullarë. Andaj, emët Allah, që ditë Allah Gjellëvala, veprojnë, nbi bazën e qëto në regullarë. Në ti përfiton nga kajtë, emët Allah Gjellëvala, nëse i nje qëto regullarë. Andaj, madhënimi Allah Gjellëvala, njohi Allah, besimi të rritë, a rritë, përmes këture mësimi dhe të të lijeve, të të të të të të të të të të të të të të t edukohemi edukatë të drejtë. Do më thonë, këjtë përpjekje tona të, ndronëzër që i bëjmë me këtu një që rrota është, që të shmangim deformimin tonë në edukim, që të kemi formim të duhur, apo synojmë që me gjitha këto goditje nga gjitha anët, të garantojmë formim të duhur, apo, e po ka orë koha për një, për një qasje të jetë rëndësishme, qi i shërben ne mos te madhe kti formime ne kti edukim djalosh. N gjithë rreth te edukimit, për shembull, edukimi i të menduarit. Wallahi kto ligje kanë më ta përmirësuar mënyrën e të menduarit. Sikimi mënu mo më që shikë mënu të çsa. Ja, na synon më ndruë mënyrën e gabuar të menduarit, mënyrën e gabuar e të analizuarit. Shpesh ne kemi analizuar ngjarje, prova që më po gabim mëshka çena. Ati, ati u ka qënë gabimesh, ati u ka mirë-mirë, njo krejtë mendru, ato që sonë nukon regullë. Këto regullë e garantohen. Andaj e pritshme nga këtë mësime është që të edukohemi drejtë. Filimesh, nuk e filuar, kë edukim dhe kë formim me e regulu mënyrën e të menduarit, mënyrën e të analizuarit të gjërave e kështu mëral. Dhe gjithashtu të në mësën edhe edukatën e maturis dhe bucis të nashmongë problemet e ngutis dhe euforis nuk e shërën problemet e euforis e ngutis, temperamentit apo nuk e ushen zam me buci dhe maturi asë gjë më mirë, se këto regula që fari tha pejgamberi sallallahu al-sallam khabab ibn al-arat kurar kurar me shpin të djegur e tëra plog nga dhune e korejshve që fari tha pejgamberi sallam unakin në kom ka u mund të sta gjilun jo për po gutën e e për me i tregu që nuk, nuk duhet me gutë ku e këthej? ku e këthej? tek popujt e me hershëm si e kam pasata? ndaj që kalon, ka dosh me i tregu jo pësën si ka besu, larga stahaj jo pësën si ka unë s'pëpan s'apër, jo jo ka dosh me i tregu se kjo rrug e ka një kosgjatje, apo edhe i ka do zhvillimin këtë kosgjatje pan duhet dhe ato, amon kjo që përkërkan të shumë heret, apo që kja është andaj me këtë e kuptonë se do kërkese në të hershme heret e të i lipa asë më spritë me ndodhën bëllatën a po heret e shumë atë më su gotë bëllatë, asë më su në zëj më su kajë absolutisht rejqet i maturë maturin këto regullatë ne edukujmë bi bazënë maturisë edhe urcisë edhe bucisë e kështë mëralë largë uforisë, largë gëgutjeve largë vëprimeve të pamatura largë me këto regullatë dhe optimizmit. Kur ka rregulla të mundojmë me më të optimist, edhe citaton më optimiste, citaton më pesimistë, këtu rregulla thon që ski drejt me kon pesimist. Absolutisht. Gjynaja këkim e kon më ndryshe. Në po, këtu e ushin zamën optimizëm, pozitivizëm, me kon pozitiv, optimist, apo që shumë na duhet me me me me me, me shmang depresionin, zhgënjimin, dëshpërimin me bazën e është një rregull. A leket duke u, ne aftuajmë që rezultat, çike duke u ka kërkuim, e të munduarit, e të analizuarit, e të vepruarit, e të prieturit, e gjikuarit e kështu me radhë. Gjithashtu të dozar. Kjo rregulla me len Allahu xhallahu ala mundsojm stabilitetin dhe fin Allahu xhallahu ala durim aftë. Stabil, i qëndrueshëm. Allahu xhallahu ala ka këtë rregull por shumë ka thënë wa man yattaqi laha ja gjalli unë mahradja. Regull, aje që rrenë si ka kërkua Allah e pe ti, i bënë Allahu rëgdalje. Sabër. E po, tërshen me sabër. Tërshen me stabilitet, me që dushmi, për kondër fortunave, për kondër frybëve të ndështë atë fëtira që njët kemi i përjetu, si njeri, si individ, si musliman. Këtu e në do që, silin stabilitet me rejnë edhe gjellohle. Dhe, dhe kështu të dhe thash, i tha pejgamberi s.a.s khababit, e të këpik e më pashën, për të këpik me qka përgami në sallëm e ushej zemën e khababit për stabilitet në fi, pas tëra se i dhune me këto regullet dhe me këto ligje dhe gjithashtu të nërdozër uh, këto ligje në mësojn e këto regullet pritë shmasht nga këto regullasht të marrim i bret nga përvojt e tjerve jo ti me nje protagoneset e gabim e vapën, e këptove? Kanë thonë djetarët, e ështëm, e l'aqilu më një e tebara o ta dhe bi ghejri, i menë qërë është a i cili, mërë mësim e projbë i tjerve, e a i tani i gabimit e tjere i shëndonë në sukses, të po, andaj këtu e pretë shmërë që një ujëpë në regullë me të mundësuqë, të jesh i sukses shumë bi gabimit e tjerve, aftën, të jesh ingritur bi dështimit e tjerve, edhe ti ki me dështër Pse me ndodh e këndërta? A në ndodh kja? Po allafa. Andaj, s'maha Allah, shpesha gjendja jojnë është shambull, që është nuk duhet me konë dikush apëm. Apo dikush merë më mësim, që është tunë, da që me konë që është sjo bësh apëm. Andaj, këto një gjithë mësoj, që është me marë mësim, apo, të duhur, dhe peti mësimi, ti me më ngri dhe me përparu. Dhe e fundit, që është e preshme nga këtë mësime. Më nga të që jam përblesi, ko shumë rezultate që ka me dalë nështë atë pa përmendura, mi po këtu e nështë a bazët e tyna, edhe e fundë është të ndërëzërse. Njënja këtë në ligjeve, këtë regullave, të, nërëzër, në mësën, si duhet muslimoni me qenë individ, konstruktiv, produktiv, në shqoqri dhe në vendet tjeva. Dhe me thonë, Mektor rregullat qytetari se izolimi, barrikadimi nuk është rruga e suksesit. Përkundrazi, angazhimi, përkushtimi, sakrifica, integrimi, përzijimi është rruga sukses e suksesit. Kto rregullat më thonë skopi pejgamberi që kemë mësuar në historikë, kemë marrë rregullat e rregullat e ndryshme ligjet Allahu t'i dha hola të gjithë pejgambert janë përzij, janë bopjes është nis. Asnjë pejgamber nuk ka vajtu, asë një pegamber nuk ka malku, asë një pegamber apo nuk ka vizatu vijën dorsë, apsolutisht, ata kanë vizatu e a i ka, ka thëvi, i ka shkri, a o që shto? Kush ka përcaktu distansë, kura ishtë, apo pegamberi, sësërëm? Kush ka thonë mësë në hajde? A ka thonë pegamberësëm, ju jeni më shrek, lërgë, lërgë, lërgë, se i në dyjtë, apo ta i ka thonë magisor, ku ti e magjistarë mësë hajde? e kështë me razëm, anaj në mësën integrimin në in shëshni të mësën se islami nuk të lejan të mjaftuash apo me dua o zëtë ja, nuk të lejan më mjaftu veç me obligimet e caktuara më falin e haqme e bo edhe unë e kryva, ja, këto regula e shkundin dërgjegjen e brendshme, e ngritin përgjëcin individuale se si duhet me konë muslimani në shëshinë ti, cilë është obligimit në dhe i venit tëtë, në dhe i shëshinës tonë, në dhe i poplit tëtë, a është, a Allah kjo obligim, me gjykim, a Allah kjo obligim me vijën darse, me barikadime, me distancime, me izolim, apo ndryshe? Gjitha këtoj, mësoj me, ligjet e Allah Gjellewala shëshirora si ka funksionu kjo përpara dhe si kanë vepru pejgambert e Allah Gjellewala në kësor rëthana caktuara, padyshim se janë msimi inovacion për ne. Prandaj gjithafto thashë të ndrugez vëzërt të shumta tjera, me lenin Allah xhallahu mundsuhen përmes këtyre msimëve. Spaku do të mundohemi kthe me arritje. Digjit Allah xhallahu janë të mjaftuar për këtë. Mir po mbetet të lutim Allahin që të na jap sukses, të bëraçet, sinqeritet dhe mundsi që të përfitojmë maksimalisht nga këto msimë dhe nga këto O zima. Andaj të ndërorë kjo është leksionata e parë e këtij cikli ksojëri që ka të bëjë me ligjet hyjnore në trajtimin e Allahu xhënna uala ndaj njerëzit. Nga perspektiva kuranore. Në këndin kuranor si mi kuptu këto rregulla që veprojnë nga ana Allahu xhënna uala mbi krijesat e tua. Allahu xhënna uala vazhdon rrugën e drejtë Allah gjeleona më soft këtë liber, dhe mësimet e ti u bëfshin dritë e uzim për neve, dhe më mundësi për shpëtuar të gjithë të tjere që nuk kjenë riquan nga këtu mësimet e nga këtu uzime. Me kash për e dofond, Allah është për lejtë e takim nashun. O sallallam ala Muhammedin wa ala Ali, o sallam ala sallam ala sallam ala sallim këtër.